Estàs escoltant el podcast de la col·lectiva, l'etànel cooperatiu de l'Hospitalet de Llobregat. Estem aquí a Queras Buti, als baixos de la cooperativa La Txalmeta, amb un programa de la col·lectiva que es diu L'Impuls Col·lectiu cap a l'Economat. Avui tenim com a convidades la Laura del Rodal, de Sabadell, i el Paco Galant, de la Magrana Vallèsana, de Granollers. Llavors, jo us demanaria que ens expliqueu una mica quan vau néixer, quants sòcies teniu, quin ha sigut l'impacte que teniu al vostre, a la vostra ciutat, una miqueta sobre la marxa. Endavant, Laura. Hola, bona tarda. Eh, doncs a veure jo vinc de Sabadell de la cooperativa El Rodal nosaltres portem 6 anys, més de 6 anys eh, perquè ens vam constituir el gener del 2018 i vam obrir la botiga al maig de 2018. Llavors, hem començat molt a poc a poc. Sabadell també és una ciutat gran, que té més de 200.000 habitants i sempre vam creure que de ser, que havia d'haver prou famílies no?, per formar part de la cooperativa. Però bé, bueno, eh, hem anat a poc a poc, boca a orella. Fins ara estàvem en un local molt petit, un carrer poc transitat però hem arribat a ser més de 300 sòcies i 190 famílies que paguen una quota eh, trimestral. I amb això hem fet un salt i ara estem en un local molt més gran. I bueno, estem al centre de la ciutat i a poc a poc pues, eh, ens pensàvem que tindríem un, un perfil de gent que al final ha sigut una mica diferent de l'esperat. Però bé, bueno, Déu-n'hi-do. O sigui, nosaltres no, no tenim activisme obligatori Eh, no som un super supercooperatiu, així com hi ha no? eh, models que han de posar hores obligatòries. Eh, nosaltres no, però tenim diferents comissions i molta gent que s'implica quan, quan toca. De moment, deixo aquí. Bona tarda. La Marana Vallèsana som una associació que vam constituir a Granollers l'any 2010, aquella tardor, el novembre del 2010. Vam decidir que nom per fer una posta de simbòlica pel tema de la, dels productes de temporada. Com que era tardor, vam triar una fruita tardoral i vam agafar aquest símbol com a representació de la nostra entitat. Al gener del 2011 vam obrir la botiga, que de fet era un traspàs d'una botiga preexistent, una botiga particular, d'una persona de les que també ens va ajudar a fundar la Magrara. I per tant, teníem la botiga gairebé a punt. Se'ns va fer petita, aquell establiment al carrer Lluís de Flor, i vem llogar un, un establiment més gran al costat. Vàrem començar amb una aposta d'aproximar el producte ecològic i també ens vam lligar amb productors, per això ens diem associació de consumidors i de productors, perquè tenim alguns pagesos de la zona que també són socis nostres, a, a Granollers, i ho hem fer amb una fórmula que era, fins i tot no cobrava mal IVA. Nosaltres fèiem, al principi vam decidir fer adquisició de productes ecològics i repartiment, en, en certa manera, no estava entès com, una, com un trànsit comercial i com que l'associació té, té la condició d'entitats sense anem de lucre, ho vam demanar i sent, vam estar una temporada treballant amb aquesta fórmula. Més endavant sí que es va decidir amb eh, una assemblea eh, tràficar amb l'IVA i això ha permès que ara eh, el que hem fet també és, ja no estem només oberts als socis i sòcies, sinó que des de l'abril d'enguany la botiga està oberta a, a tota la ciutat i a tota la comarca. Som uns eh, 300 i escaig socis, a prop de 400. En alguna ocasió hem sigut més de 400, però ara estem a 395 o 390, més o menys. Eh, tampoc tenim, de moment, perquè és un debat que està obert, una aportació obligatòria en temps de servei a la a l'entitat, però tampoc tenim i això és una de les coses que per això es permet lliurement de comandes de moment. La, ho vam tenir al principi llavors es va, era molta feinada i es va treure i ara estem estudiant si mai fem algun tipus d'encàrrecs per la web o per algun altre sistema així online com hauríem de posar també alguna prestació personal dels socis perquè això funcioni. No? Per no carregar massa feina més a les eh, quatre persones que tenim contractades, equivalen a una mica menys de tres en jornades, però són quatre persones. Fins fa poc érem una cinquena persona també, però que per motius econòmics hem hagut de, de prescindir d'un dels companys. Recollint això que estava dient el Paco, i us volia preguntar, Laura, vosaltres funcioneu amb torns, Feu activisme des de, des de la cooperativa? Eh, bueno, com comentava Ed, eh, que tampoc tenim eh, obligar, obligatorietat, però bueno, el Consell, nosaltres, bueno, el Consell Rector, eh, va, tot això és, és gent activista, gent de comptabilitat des del principi, tota la gestió bancària de factures, tot això ho fa gent activista. Eh, per sort, gràcies. I, I quan hem fet activitats, hem tingut una comissió, quan de, també eh, hi ha gent que ens ajuda, bueno, que ens ajuda vull dir, que, que es fa un petit grup per a valorar les noves noves incorporacions de productes, eh, i etcètera. No? I ara amb el nou local ara hem, hem comptat i han participat més de 60 persones des de la cerca del local fins a l'arranjament, fins al trasllat, o sigui, 60, que és bastant. 60 sòcies i amigues de les sòcies? Eh, sí, famílies, sí, sí. A la Marana Vallèsana el que tenim és Tenim uns estatuts del principi que en si ja eren un cert clam a la participació, perquè ja parlava de grups de treball i de, i de persones que sense estar a la Junta podien desenvolupar feines, encàrrecs, proposar activitats, això ha sigut sempre. Però a l'últim any li hem donat un impuls encara més gran a això, perquè vam establir una cosa que en diem reglament de règim intern. I aquí, basant-nos en, en les idees de lo que se'n diu sociocràcia, que és una mica treballar sense massa jerarquies, treballar sense amb una mica autonomia els grups de treball. Vam constituir 10 o 12 cercles, que en diem. Ara un any en aquest funcionament. I també la idea de el que a mi m'agrada dir cercle de cercles, és a dir, un cercle de coordinació de tota aquesta gent, que potser alguns estan a la Junta, altres no, però tothom té diferents uh, facetes que desenvolupar a l'associació. La, la, no? Hi ha gent que està més vinculada a un or museu que tenim, educatiu, hi gent que fa més temes de comunicació perquè així li agrada. També tenim un cercle de gestió econòmica i de sistemes d'informació, però nosaltres sí que tenim professionalitzada la part comptable econòmica, administrativa i financera, perquè és una de les parts delicades i nosaltres això ho tenim professionalitzat amb un de les persones que tenim contractades. Però també és veritat que hem, hem ampliat molt la participació dels socis per la via d'aquest reglament de règim intern sense haver arribat a una altra cosa que ja no és tant participació, sinó que seria això altre de l'obligatorietat de fetors. No els tenim, no estan en els estatuts, no estan en el reglament de règim intern. I com que és un debat que sempre està obert, si mai passem, que ara estem en aquest procés, no?, a fer el tema dels encàrrecs per, per web o algun altre sistema online que es pugui establir, sí que pensem que llavors serà necessari i no tenim clar si ho farem per tothom o pels usuaris d'aquests encàrrecs eh, d'alguna manera que es pugui quadrar tot l'any per estar un servei especial. Aquí a Queresbut i a la Marina del Prat Vermell hem eh... Tenim veïnes, no tan sòcies, però sí veïnes de la botiga que ens han demanat el tema del lliurament a domicili. I és una cosa que hem plantejat alguna vegada però que de moment la tenim en standby. Nosaltres fem els repartiments de les cistelles quincenals amb una associació de psicologística que es diu l'Embici i fem els repartiments en bicicleta, també una mica com per tancar el cercle de tot el que és bueno, mobilitat sostenible, proximitat i aquestes coses. M'he quedat amb el principi el que es di Laura de ara que heu fet el salt amb la nova botiga. Nosaltres portem des del 2018 com vosaltres i, i no hem aconseguit fer el salt. Com ho heu fet? Oh, però aquest local és molt maco, eh? Sí, sí, sí el és maco. O sí, sigui... Sí. <laughs> oh, sí. Doncs, eh, clar, vosaltres sou... Eh, perdó, eh? Associació... No, nosaltres eh, cooperativa, som cooperativa de consum. Eh, cooperativa, eh? Cooperativa, sí. Clar, nosaltres... Eh, vam estar un any eh, fent xerrades a, a, als barris, fent xerrades amb els nostres col·lectius, cadascú el que el tenia més proper, per assegurar-nos obrir amb una base. Vam dir, no obrirem la cooperativa fins que no assegurem que tenim 90 sòcies, perquè si sí, llavors és, és insostenible. Llavors, eh, sí que ens ho vam assegurar una mica per dir, bueno, realment hi ha gent a la ciutat que vol això no? i que tira cap endavant i que més o menys això significa uns mínims per ser viables, perquè no deixem de ser negoci, entre cometes, ho bueno, de ser viables econòmicament. I a partir d'aquí sí que el local amb eh, lo possible de despesa, eh, professionalment hem alliberats el i hem anat molt a poc a poc. Creiem que, que nosaltres eh, hem pogut fer aquest pas, aquestes passetes molt a poc a poc i molt boca a orella, i el secret al final és la qualitat per nosaltres. Eh, molta gent és, ostres, vina, que això ja veuràs quina diferència de la fruita i la verdura, sobretot i quan la gent prova i nota la diferència, diu, ostres, doncs pues sí. I, i boca a orella. A la Magrana, totes les sòcies, o sigui, ens heu dit que esteu com a 385 sòcies, i totes consumeixen de la mateixa manera? No. Això, que... això jo crec que en lloc trobarem aquesta, aquest perfil. No? Tenim sòcies que consumeixen bastant i identifiquem famílies que tenen un consum fins i tot més gran del que seria la mitja normal... Després hi ha un gruix de gent que consumeix, si es pot dir normal, en moltes cometes, i també tenim socis que, no, que ens aporten la quota i no tenen consum, pel que sigui, per diferents motius. No? Sempre volem que la gent que participi i que consumeixi, però tenim tota mena de perfils. Nosaltres ens passa això, que actualment tenim unes 130 sòcies i clar, nosaltres basem, a part del tema de la botiga, nosaltres basem... La base de la cooperativa serien les cistelles, i ens trobem que les cistelles no... Som entre 30-40 cistelles mensuals, però no hi ha més. I tenim un gruix de sòcies que justament el que fan és que contribueixen, o no, no totes, econòmicament, però no consumeixen els productes que, clar, per nosaltres això sí que és en la línia del que deies tu, Laura, vull dir que oferim més qualitat, oferim frescor, oferim proximitat, però, en canvi, les veïnes utilitzen altres sistemes, de, altres tipus de consum. M'agrada, quan vàrem començar, teníem una quota de, de ser soci, de ser sòcia, la veritat és que molt elevada, perquè eren 196 euros de l'any que es pagaven no sé si un dos o tres cops, sobre aquesta ratlla de diners, no? I una junta per aquí al mig, perquè jo vaig ser president al principi i torno a ser president ara, però hi ha hagut una temporada que no ha estat a la junta, una de, una de les juntes d'una de les presidentes que hi ha hagut van decidir baixar molt la quota. Ara es paguen 20 euros a l'any. Clar, amb 20 euros a l'any també és veritat que vam aconseguir un efecte d'aquest estil, no? De gent que sí que es fa sòcia, perquè, perquè no estem cobrant cap barbaritat, però sí, després per les seves maneres de de funcionar o no, no són consumidors, també les, ja les tenim. No? Això va ser en el seu moment un augment de socis, però l'augment de consum, l'equivalent econòmic en consum, doncs ha sigut una mica més paulatí. Nosaltres estem ara moment, més o menys, no arribem a 400.000 euros a l'any i estem una mica estancats fa anys en aquest, en aquest volum de, de, de negoci. No? Que això és un volum de negoci, per entendre's, no sé si fictici o què, però no, no és el benefici, el benefici molt menor. De fet, el benefici com a tal, sabeu que no n'hi ha, una associació, una entitat sense nen de lucre, però sí que ens ha permès doncs, augmentar la plantilla i complir amb, amb serveis que tenim. No? Un any hem gaudit d'una subvenció de la Generalitat i això durant un any hem tingut una economia una mica més alegre perquè hem tingut unes aportacions econòmiques per fer també estudis amb professionals esters i alguna cosa d'aquestes. Sí, és que volia comentar, afegir, que no ho he dit, que nosaltres al principi també fem cistelles. De fet, eh, com que veníem moltes de les que vam començar, veníem de grups de consum amb cistella, la nostra aposta era mantenir les cistelles, perquè segures i perquè no malbarates, no? Eh, I sempre ho hem remarcat. I, de fet, fer les cistelles és una mica més econòmic eh, que no comprar a la botiga, perquè t'ajuda a calcular el que demanes cada setmana i llençar el mínim possible. I, a més a més, hi ha molts productes frescos que nosaltres no els tenim a botiga, perquè és que segur que els que acabes llençant, congelant, se l'ha d'emportar no sé qui... També per qui perds diners, o sigui... Mm -hmm. La famosa Mimba. Sí, sí. <ríe> Llavors, eh, al principi, nosaltres, de cistelles, de les vendes de fruit i verdura, un 70% eren cistella i un 30% botiga. I ara s'ha girat. <ríe> o sigui, hem anat a poc a poc girant Eh, i per molt que ens agradi que la gent faci la cistella al final la gent vol venir a botiga a veure si això està bé o no, aquesta setmana fa falta no sé què i bueno, hem, ens hem anat adaptant a aquesta realitat Jo crec que sempre hi ha perfils de tota mena i és veritat que hi ha molta gent que és més d'anar a botiga i remenar i triar i també hi ha gent que per qüestions de comoditat doncs, a nosaltres ens demanen la possibilitat de fer encàrrecs. Ara els encàrrecs els tenim molt centrats en, en qüestions, per exemple, de carn i de coses aquestes que no es puguin fer malbé, com tu dius, per, per evitar que hi hagi desperdici de, de producte. No? Havíem tingut cistella al principi per encàrrec i donava molt joc, el que passa que era molta feinada d'una de les persones que teníem a la botiga. No? Això, si ho hem de reprendre, doncs clar, ho farem estudiant això que us he dit, no? de si d'alguna manera l'aportació que és paradoxal, no? voluntària però obligatòria, si és voluntària no pot ser obligatòria. Jo li dic la prestació de serveis dels socis, no? de si hi ha gent que perquè vol tenir l'avantatge de fer l'encàrrec i que se li prepari la comanda, almenys pot col·laborar, doncs els dies a l'any que s'estudia es, que i no ho tenim encara tancat, a ser aquesta mateixa persona la que pugui fer la comanda dels altres, si ens encaixa, sí que ho volem fer, perquè hi ha petició. No ho demana tothom, però sí que hi ha un sector de gent que ho demana. No? Llavors és un tema de servei que està bé prestar-ho, però no pot, no pot desturbar doncs, el, el tema econòmic de l'associació, la, perquè s'hi ha de dedicar personal. I si és personal contractat, doncs, potser no arribem amb aquest sistema econòmic, però amb, amb un voluntariat o amb un compromís de prestar servei, ho hem d'acabar d'estudiar la Magrana. I, i en aquest cas seria la cistella com un producte més de la botiga? Nosaltres quan ho teníem, eh, la major part, quan érem pocs socis al principi, eh, això parlo dels primers anys, 11, 12, i va durar uns quants anys, la majoria de la gent comprava per la via d'una comanda que es feia, perquè dos dies a la setmana arribava el producte, i llavors no sabia quan arribava, i es podien fer dues... Després, quan que ha desaparegut això de les cistella, nosaltres ara no, no la tenim excepte uns puntuals encàrrecs, que això sí, uh, hem de provar a com ens funciona. Serà una cosa dinàmica de veure si, si realment funciona molt bé com un sistema autogestionat en certa, en certa manera. Sí, la gent que està a la botiga haurà de ser responsable d'entresor de... i tal, no? perquè el tema de preparar la cistella físicament no pot assumir el personal de la botiga, això està clar. Però no volem no fer-ho, per tant hem de trobar aquest punt mig. No? Jo crec que anem, ah, jo intueixo, eh? ja us explicaré quan hagi passat un any de que ho fem, de que anem com una cosa híbrida, de que hi haurà gent que farà cistella i només cistella, gent que voldrà venir i no farà cistella, i un, també un punt mig de gent que igual encarrega coses molt que té molt per mà, que sap que necessita, i un cop està allà l'establiment, doncs ja aprofita i, i compra també. Nosaltres tenim un sistema ara de monader, que en diem. El que vol, no obliguem a ningú, però el que vol, començar a demanar-ho com una cosa que en dèiem bastreta per ajudar a l'economia de l'associació que tu paguessis el teu consum el que volgués abans de tenir-ho i llavors la gent tenia, un, tenia una bestreta i se li anaven descomptant el que anava consumint. Com que hem vis que ens funciona molt bé i a qui li agrada també li funciona bé, L'hem establert ja com una cosa normal. No és una campanya que un cop a l'any diem la Junta demana una bastreta. No? Ara ja és, hi ha un moneder establert, tothom que vol diposita pues, no sé, els seus 200 euros o 400 euros, el que la, cada família decideix, no? i llavors li va descomptant. Per tant, també això convida una mica a fer aquest híbrid, no? entre la comanda i quan estàs a la botiga a comprar una mica més. Nosaltres els dos primers anys Uh, teníem una persona activista que ens ajudava a fer les cistelles Jo crec que dos o tres primers anys sempre han tingut aquest reforç perquè és una feinada sí. Sí, sí. i lo que, jo crec que la gent que més manté lo de la cistella són les famílies que tenen molta pressa <laughs> i arriben, la tenen la cistella preparada i se'n van Aquests, i, i perquè tenen més estabilitat vital de cada setmana menjan més o menys igual tenen uns horaris i, en les famílies els funciona bé la cistella i creieu que el futur, diguem-ne, dels grups de consum seria aquest model híbrid eh, entre economats, entre botiga i cistelles? Però últimament també se'n parla molt de si els grups de consum estan en crisi, si poden arribar a desaparèixer, si els supermercats cooperatius uh -huh. acabaran com engançar una mica el, el terreny. Estem parlant, en el fons, d'unes associacions o unes cooperatives, unes entitats, que són com responsables de si mateixes, no? O sigui, llavors això jo crec que cada grup ha d'establir el millor mecanisme de... Jo recordo, quan vam obrir la Magrana, que vam fer unes quantes visites, vam anar un dia a un local de Gràcia, que el que ens deien... No me'n recordo el nom, eh? això no puc dir perquè no me'n recordo. Que el que en deien és que el dijous a la tarda, a mi em sembla que era, algú obria la porta... I això que deies tu, no venien, es despatxaven els mateixos i tal. Nosaltres aquest model no el vam voler mai, perquè també ens traspassàvem en una botiga preexistent, una certa clientela que ja estava acostumada a tenir l'horari comercial, de, es deia el racó ecològic llavors, no? No podíem fer aquest, aquest trencament entre el racó ecològic, que tenia un sistema de botiga a una associació de consumidors que llavors hagués funcionat a, a, a base de tardes, com jo com més anys enrere me'n recordo, que anava els dijous amb el meu cotxe allissat amunt a agafar una capsaeta amb verdures de la Costa Rica i un dijous anava jo, un altre dijous el meu amic Eduard i li jo li portava els seus, que aquest model nosaltres no, no el volíem, volíem més el, més semblant a una botiga en el sentit clàssic de la paraula, però un tema híbrid jo crec que sí que pot funcionar, però que ho explicava ella, no?, les famílies poden tenir interessos diferents segons com funciona a nivell d'horaris, a nivell de, de pautes. Doncs jo crec que, eh, si podem, i cadascú que s'ho hem d'arribar a, aquest, a aquesta variació de, de maneres d'ajudar a, a la gent que consumeixi ecològic. I si toquem el tema dels preus, perquè com que hi ha aquesta brama sempre de que sempre surt més car, pam, pam, pam, pam... Eh, Realment és el preu de base del producte fresc? Vull dir, ja no parlem del producte eh, sec que potser s'acumula i que, que de vegades les confitures... Hi ha productes que són com una mica més de qualitat i tot el procés sí que requereix molta més inversió. Però el que és el producte fresc, realment es pot vendre amb un preu popular? Jo crec que sí, eh? I nosaltres eh, a vegades hem fet comparacions i potser hi ha algun tipus de producte que surt més car, però els bàsics... I sota fa dos anys que va començar a pujar a fer la pujada de preus en tots els supermercats en general I hem fet comparacions i no és tan car. No, no. Aquí s'ha de trobar una mica l'argumentari la, per convèncer qui tingui dubtes de que també volem i és normal no? de que hi hagi doncs, retribucions justes cap als pagesos que fan agricultura ecològica, que això es pot aconseguir en part si a la cadena de transmissió la minimitzem, si jo no depenc d'una gran cadena de transmissió perquè m'arribi una poma a casa meva, sinó que igual el pagès me la porta, i això també. Doncs hem d'aconseguir que no sigui caríssim, perquè això descentivaria a, a sobretot a gent, que té, no sé, hi ha molta gent avui a casa nostra amb precarietat laboral, amb una certa pobresa fins i tot la gent que treballa, per tant, això no, no ens interessa que s'encareixi, però també hem de garantir que el pagès no hagi de ser una, una feina miserable a la seva. No? Nosaltres, per exemple, aquí hem fet una, una col·laboració que vulguis que no és puntual, però per simbòlica i per puntual no deixa de ser interessant, us la vull explicar. Eh, amb l'Ajuntament de Granollers hem arribat a acords que ells acaben sufragant eh, despesa alimentària proecològica d'unes certes famílies que tenen vulnerabilitat econòmica i en comptes de donar hi un val de diners perquè vagin a comprar allà on sigui, els han explicat que hi ha la Magrana Vallèsana, que si accepten aquest tipus d'ajuda social han d'anar a comprar allà, fins i tot els donem, durant el temps que estan en el programa, que en diem la Mimosa, el programa es diu la Mimosa, eh, fins i tot formen part, formalment, de l'associació, tenen el mateix dret de veu i vot que qualsevol soci, i també és una manera de dir que el tema del preu no sigui el principal inconvenient. No? Ara, si una producció, pel que sigui, resulta que un producte surt una mica més car que en un altre lloc, doncs pues això és la llei del mercat, també està així fet. No? A vegades ens atabalem molt perquè diem l'ecològic és més car i ho diem com una generalitat que ningú investiga, i pot ser que hi hagi coses que siguin igual de preu, alguna més cara, alguna més barata, i que no desmarxi tant. I després la gent ja té la seva llibertat de comparar preus. No? Jo sempre dic que hi ha gent que mira els preus dels productes i gent que no els mira. No? Per tant, una mica, això ha de fluir. No ens hem de penjar nosaltres mateixos el San Benito de que ecològic és més car, perquè no sempre és així. Jo, de fet, a les clientes que a mi entren en amb aquesta... en aquest discurs, sempre els dic que es plantegin per què el que compren al supermercat és tan econòmic. Vull dir que què s'estan deixant pel camí que realment té un valor i que no l'estan no pagant el preu que és. Això del conveni de l'acord amb l'Ajuntament està molt bé. Nosaltres a l'Hospitalet ja ens agradaria, però no hem aconseguit mai que des de l'Ajuntament eh, tot, tot aquest producte que s'ofereix a les famílies sense recursos, que estan en, en circuits de serveis socials, pugui passar per menjar de proximitat, ecològic... I... que feu servir el nostre nom com a exemple doncs, i com a reclamació de jo... Granollers, l'Ajuntament de Granollers, col·labora en aquesta escala de sis famílies a l'any la, a través de la Mimosa, amb la Magrana, i ho tenim més o menys establert, i mm -hmm. estem contents. És una, és una cosa que ens que ens agrada poder-ho fer, no? perquè és, és un valor afegit a la nostra visió social de la, del que és l'associació. La, és, és molt interessant això de les xarxes de suport perquè nosaltres a l'Hospitalet tenim activada una xarxa de suport però durant un temps, durant el confinament l'època d'emergència, doncs es podien rebre recursos per diferents vies però actualment aquestes vies ja no existeixen vull dir que ara els bancs d'aliments estan restringits a entitats que es dediquen al repartiment d'aliments, aliments amb una qualitat determinada i la xarxa de suport que nosaltres des de l'Hospitalet volem impulsar amb productes del, del nostre hort, de proximitat, de qualitat de temporada, no trobem no trobem com, com finançar-ho, certa veure, no, manera. És la sintonia d'aquest projecte la Mimosa, que quan va començar doncs, era una prova pilot, però ara ja em sembla que anem pel tercer any, per tant es va com consolidant, ha donat fins i tot pas a un, a un estadi més. No? La Mimosa és això que us he explicat, unes famílies que a l'any es consideren sòcies i venen a consumir, encara que qui ho pagui sigui després els serveis socials de l'Ajuntament. Hem afegit aquest any, aquest curs que acaba d'acabar, hem afegit un repartiment Dos cops a la setmana en alguns centres i un cop a la setmana en uns altres, vull dir que hi ha aquesta combinació, un o dos cops a la setmana segons els centres oberts de, de joventut, d'adolescents, que per afavorir que també coneguin ells i les seves famílies de retruc el que és el consum ecològic, els hi servim uns berenars saludables, que en diem, fruites iogurts, algun lácteus, no? I això també s'està fent servir eh, com a col·laboració amb l'Ajuntament dins del mateix projecte de la Mimosa. Si ho busqueu per ahir trobareu informació i si necessiteu més ens la demaneu i us la l'anirem passant. I a Sabadell feu alguna cosa de tipus de xarxa de suport, d'alguna manera? O treballar amb l'excedent, amb la Mimba, que dèiem abans? A veure, nosaltres com a Rodal no hem fet eh, res en concret perquè a Sabadell jo crec que existeix el Supercopera, que és una entitat superpotent en aquest sentit. A Nosaltres tenim molta afinitat, a vegades hem col·laborat perquè ens han demanat, algun pagès que tingui un excedent, doncs nosaltres els posem en contacte. O, no sé, una sòcia l'altre dia és es que tinc un pruner a casa que està tot ple de prunes. Doncs pues jo de seguida penso un Supercopera i dic, si voleu prunes, vosaltres les podeu collir i us podeu quedar les prunes. No? És veritat que, que Sabadell hi ha aquesta entitat que fa aquesta funció molt, molt ben feta i pel que veig i explicar company de Granollers clar, el suport de l'Ajuntament és molt bàsic o, o d'alguna entitat eh, municipal, llavors a Sabadell de moment no la tenim Llavors esteu com a hospitalet vull dir que no ens volen ni veure voldrien que no existissin potser i els tres ajuntaments són socialistes la nostra alcaldessa és socialista. L'Ajuntament és més variat. Hi ha una cosa que és la, la red, que en diuen, que es diu castellà perquè és una entitat més de tot Espanya, no? la red de municipis per a l'agroecologia, i aquí jo crec que estaria bé que si voleu que l'Ajuntament us doni suport, vegi la doble faceta, no? no és només donar suport a una gent que, com dius tu, potser no es volien ni veure amb l'aïda l'hora, no? però i que també vegi que ells tenen més municipis arreu d'Espanya que estan en aquesta red de municipis de l'agroecologia i que tenen altres beneficis. nosaltres El nostre ajuntament forma part de la xarxa, i llavors, si tu formes part d'una xarxa, però al teu municipi no fas res concret que, que tingui valor, quin sentit té? No? Doncs aquí suposo que han trobat la manera de donar suport a la Magrana, que ho fem amb l'hort. L'hort és un terreny municipal que ens tenim cedit, Aquest projecte de la mimosa amb la faceta de les famílies vulnerables i aquest projecte de la mimosa amb la faceta de repartiment eh, de berenar saludables. que també ens ho fa una entitat de... el repartiment ens ho fa Granollers granolllerpedàleg, que és una, una associació de ciclo de, ciclo, de promoció del de la cultura de la bicicleta. que també volem parlar amb ells. aviam si el repartiment per encàrrec si s'amplia, ells ens poden ajudar, perquè ara mateix eh, això existeix, la possibilitat de que si algú vol granolles pedala li porti la comanda de la Magrana Baixana a casa seva, però ho està fent servir poca gent, de moment. Teniu preguntes? Alguna, alguna pregunta des del públic? Quin tipus de producte porteu? Perquè no sé si només feu cistelles, verdura i fruita o també carn, peix i això? Carn, sí. Peix vam fer una intentona i no, no va va el, el peix ecològic, pel que diuen, jo no hi entenc massa, eh? però es que és un tema complicat. I sí que tenim molt, molt de, de conserva, o sigui, coses envassades, això tenim en gama àmplia, no? sucs, legums, vins, caves, cafès, xocolates... La veritat és que a la magrana la idea que sempre hem tingut és que si una família decideix només comprar la magrana, que ho pugui fer, que tingui gairebé tota la gamma de productes que es poden tenir en una dieta familiar normal. I fins i tot hi ha coses que jo no coneixia i que per hi ha els prestatges i són com algues i coses d'aquesta. Que... Però la veritat és que la... nosaltres a la l'Amagrana sempre hem volgut no ser un lloc que la gent s'ho com per fer un tastet ecològic, que pugui ser la base de l'alimentació la, de, de les persones que viuen soles i de les famílies completes. Per tant, no, no, no, ens, no ens tanquem a cap mena de producte. També tenim una línia que per ecologia també val la pena fomentar, que ja no és d'alimentació, sinó d'estètica, de, de productes d'estètica i de neteja. Això també la mare no existeixen les marques ecològiques d'aquestes d'aquesta gamma de productes, també les tenim allà. Nosaltres igual, des del principi la idea era tenir de tot, una miqueta de tot, i també ens hem... O sigui, durant molts anys, al final el que ens hem... Hem vist que són com botiga de barri, no? Sí. No deixem de ser un petit comerç, botiga de barri... El colmado. Sí, el colmado. exacte, el colmado, el que tenia de tot, no?, quan ets petit. Doncs pues és que és que som això, però en ecològic i proximitat. O sigui, no sé, eh, que estem parlant molt del tema ecològic, però nosaltres, que hem estat fent enquestes a les sòcies durant un temps, al final valoren gairebé igual, o, o més, que el producte sigui de proximitat que no ecològic certificat. O sigui que una cosa d'una idea que abans no he comentat, quan, quan la gent coneix, quan tu li expliques al, a la persona que compra la història darrere d'aquell producte, quan apropes el productor amb el consumidor, és que canvia tot. O sigui, I si es poden fer vídeos, visites, o quan ve el productor li fas una foto i mira, aquest és, Juan, que porta les verdures, o és, això és, és espectacular, perquè clar, crees un brincle entre el producte que compres... I, i confiança, no? I, I, bueno, i això, nosaltres tenim tenim de tot. El peix, nosa, ara portem de la Platgeta, que és una cooperativa de la Barceloneta, sí. Em sembla que existeixen una, un o dos que són projectes així, similars, i... Bueno, no és ecològic, és proximitat, no? I també... I també eh, és proximitat, és, amb el peix és molt, molt... perquè no coneixem gairebé cap tipus de peix del que existeix, o sigui... En coneixem quatre, que són els que ens porten els grans súpers, i no coneixem els de proximitat i els de temporada, perquè el peix també té temporada. I jo crec que els nostres projectes fan pedagogia de l'alimentació, de la temporada, del que s'ha de menjar en aquell moment, de del que tenim més a prop, i, i, i, és, i fem molta pedagogia. Jo també he conegut productes que no havíem menjat mai i que no, no, si això és d'aquí. Ah, doncs, pues, vinga, vale, vinga. I a cuinar... O sigui, jo crec que hem de canviar la forma de menjar, i de cuinar, i això és el que s'està perdent. Per això la gent acaba d'anar als grans súpers, sí. perquè tot ha anat tot fet. En canvi, nosaltres tenim, per exemple, un públic, que és molta gent gran, que cuina molt, i, i, i hem notat que volen qualitat, que creuen en el pagès de proximitat, i que, i que cuinen. Clar, la, la gent, aquest tipus de gent, pues, no voldrà comprar producte fresc perquè no cuinen. La Els has, has d'ensenyar. La Lili hem ensenyat abans una, sí, sí. un document que es diu Conserves Litorals, que m'ha agradat molt perquè va en sintonia amb això que nosaltres dient i que acaba dient aquí doncs, les receptes i unes fotos molt xules, aquí veig gazpatxo de taronja no? i altres productes i això està molt bé fomentat també que la gent eh, faci aquesta artesania de la cuina, no? és un complement a que el producte sigui de temporada i a que el producte sigui de proximitat i no estem inventant la sopa d'alls és el que les nostres iaies els nostres feien quan els circuits comercials eren per necessitat més curs i pues, també de més qualitat Conserves Litorals és un taller de cuina que fem aquí a Queresbuti I, i treballem justament això, producte de proximitat, projecte que, que respecti tota una sèrie de valors i des que estem també a la botiga eh, treballem el tema del mal, malbaratament. Vull dir que mirem d'aprofitar productes que potser ja no estan a la venda amb un preu... Eh, comercial, però que es poden continuar consumint. Llavors, aprenem a fer conserves, eh, a, a treballar amb productes que igual tu el beuries en una fruiteria i diries, això no el compraré, però que després el, el talles i pots acabar fent una macedònia tranquil·lament. I l'amagranat també vam fer fomentar el que és el consum a granel, de tot el que es pugui ser a granel. No? Tenim allà un... Al principi no ho teníem, això. Eh? Però més endavant es va instaurar, doncs, tot un moble que ara el tenim a l'entrada, hem fet una remodelació de l'espai per obrir el públic en general i ens es va semblar que, que era molt simbòlic també que quan tu entres a la Magrana Vallessana el primer que et trobes és el producte granel. I Per tant, dones una imatge de ja que també això és una, una altra manera de, de fer un millor repartiment sostenible des de la producció fins al consum, no? amb el que estalvies de, en aquest cas d'envasats. De no? Teniu alguna pregunta més? Perquè tenim com activitats o contactes més enllà del consum amb els productors, o sigui, d'anar... Nosaltres hi ha el projecte de la PACA, que, bueno, que intentar com que els, eh, els consumidors i els productors no, estiguin com en la mateixa organització, que és, de fet era una estructura que nosaltres al començament era la que volíem, o sigui, no fer només una copa de consum, sinó fer com una estructura amb la producció i el consum estigués junta i llavors on puguem decidir com des d'una altra també mirada no? de tenir cura de la Terra i de les persones que en tenen cura de la Terra. Però no ho vam aconseguir. I llavors no sé si vosaltres us ho heu plantejat en, alguna, en algun moment com nosaltres, si tampoc us ha funcionat o si és alguna cosa que esteu com mirant des d'un altre punt de vista o que penseu arribar-hi des d'un altre lloc. Això és l'ideal, no? Jo crec que des del principi tots tenem aquest ideal. En el cas de Sabadell, Vallès Occidental, que però algunes coses no són com l'oriental. No. no tenim tant a prop la pagesia, no tenim tants espais agraris i, i, i menys ecològics. No? Mm. Llavors, a Sabadell en concret no, no hem pogut fer això perquè és que només tenim bueno, eh, la Núria i el David de Can Manent, que estan una mica als afores, però no hem pogut crear aquest projecte, tot i que en el, també quan ens vam crear com a cooperatives la figura de, de soci col·laborador, volíem que fossin els, els productors, no? Però no, no ho hem arribat a, a aconseguir o, a, o potser a promoure més del que ens hagués agradat. Jo sempre explico una anècdota que és que quan es van fer els estatuts de l'associació, jo vaig ser també el primer president, que llavors pel mig hi ha hagut dues dones presidentes, eh? però al principi vaig estar en el grup d'aquelles de sis persones que vam construir la forma jurídica, estatuts i tot això. Jo me'n recordo, vaig estar picant a casa meva, al meu ordinador, el nom de l'associació, que la Magrana el vaig proposar jo i ho van acollir, i sempre dèiem associació de consumidors. Però un dia, un dels sis, el Quico en concret, va dir, hem de posar productors, perquè això és una aposta estratègica, encara que potser productors ara no és la massa social gran de la nostra entitat. Però sí que hi ha la voluntat de que el productor, si està a prop, pugui ser soci i pugui formar part de la mateixa estructura. Això és més ideal que real? Home, pues necessàriament sí, perquè al final, com que tenim aquesta gamma de productes molt amplis, no podem, no es, no es veu viable, no?, que totes les, les marques productores que acabem venent formin part de la nostra associació com tal. Però almenys els que estiguin a prop, que siguin pagesos, que físicament venen, una altra cosa és el que t'envia un comercial i t'envia una furgoneta plena de, de palets o el que sigui, no?, però, Tenim aquests, aquests pagesos de, la, de les rodalies, de Granollers, de les franqueses, de Canovelles, que sí que venen físicament a l'associació. Per tant, els oferim que siguin també socis perquè sí que creiem que l'estructura mixta és la millor. Eh? I em ja recordo que va ser això un dia passada, de dir, no? fins i tot en el nom de l'entitat ho hem de reflectir. Som associació de consumidors i de productors ecològics. I, bueno, fa el que es pot, no? el que vol estar benvingut. Nosaltres també tenim una altra cosa que és en paral·lel un cop a l'any, si més no, i alguna vegada si com s'ha fet més d'una vegada a l'any, tenim una mena de taula de pagesos que els fem reunir, es reuneixen entre ells, per una mica planificar, no? Hi ha mesos que potser val la pena que un digui jo faré més producció d'això perquè tu em faràs menys d'aquell mateix producte i que també s'estableixin una mica de sinèrcies entre ells. Això hem arribat a fer i estem contents. Són petites coses que ajuden a difondre a difondre aquesta sintonia entre productors i consumidors. La pandèmia ho va, va canviar moltes coses, i jo crec que aquí falta que haguem... Nosaltres no hem représ una cosa que sí que abans havíem fet, que eren les visites a productors. Això que jo recordi, des del 2020 cap aquí, no sé si se n'ha fet potser cap, però abans del 2020 se fet unes quantes. Parlàvem amb els productors i els hi deiem, nosaltres pensem que és convenient que... De tant en tant, un grupet, un... fèiem una llista, no? Avui, set avui, anirem a Can Salgot d'Aquí una vegada. I, I visitàvem també explotacions agrícoles i armaderes, si convenia, o tallers i obradors de productes, perquè la gent que vol, que té aquest interès, de... ja que és de proximitat, doncs és, és relativament fàcil atensar-se i veure com funciona una producció, doncs ho havíem arribat a fer. Unes coses que jo crec que haurem de recuperar, perquè és d'aquestes coses que amb la... Que amb el Covid hem deixat de banda i ara ja no no t'he sentit que les hague deixat de banda, les hem de recuperar. que m'he deixat de dir una cosa clar és que ara potser vinc molt amb el barret rodal, però <laughs> que, clar tenim Pic Vallès, l'entitat Pic Vallès que és productors i consumidors del Vallès, que el rodal i la garenca. No? I potser és que us el temps passa ràpid, però al principi, que jo coneixia, parlo, potser fa 6, 7, 8 anys, i fins a la Covid potser s'ha fet molta feina des de Pic Vallès, eh? que, que és una associació de productors i consumidors de, del Vallès i feien també, uh -huh. hem intentat fer trobades als mercats, organitzar mercats de pagesos uh -huh. això, en, en més, entre Sabadell i Terrassa o sigui, hi ha feina feta en aquest sentit eh? però abans estava mira, fent la mirada des del rodal uh -huh. I a Granollers també passa que a part de la Magrana, que és aquesta entitat una mica ja... Podem d'ara ja dir, no? després de 12 o 14 anys amb una mica de solera, doncs hi ha els altres eh, supermercats que estiguen ecològics, es de Veritas i altres, Origo i tal. I també, aquí també jo crec que l'Ajuntament potser ha fet una aposta interessant. Un dia a la setmana, que és el dissabte, hi ha un mercat a la plaça que diem de la Corona que és de productes de proximitat i alguns ecològics. Allà potser l ecològic no és el principal, però sí que... I els dissabtes hi ha un segon mercat, perquè a Arrulles hi ha un mercat gran, que és el dijous de tota la vida, que és un mercat bueno, enorme, d'aquests que tota la ciutat s'esbalota perquè és dijous, no? a Arrulles passa els dijous. Però un, pat, un mercat molt més petit, molt més, que ja es veu també tot més més oral, més artesanal, més de pagesos de proximitat, el tenen muntat a la, a la corona. Nosaltres ens hem arribat a plantejar alguna vegada si ens convé treure el capellà o no. no, no ho hem fet mai, però que hi ha més coses que es, que es mouen. I jo crec que està bé, que cadascú faci el que pugui i que tot sumi, no? Hi ha una recepta única, però que totes les idees diguem, en poden, ens poden ajudar a tirar endavant aquests economats, aquests espais de venda, i aproximar tot el que és el producte de local, producte de proximitat, producte local i també que nosaltres de Queres Botí hem assajat una mica, productes que diem al·lòctuns, que no són originaris del, del nostre territori, però que estem mirant com es poden adaptar a les condicions climàtiques de, del nostre hort. I amb això doncs, hem, hem estat fent proves amb, amb cultius, gràcies també a diferents tallers amb, amb veïnes que portaven les seves llavors, el seu coneixement, però tenim veïnes que venien del món agrari, i, i hem aconseguit integrar doncs, alguns productes que, que nosaltres potser no, no estem tan acostumades ni a cuinar-los, ni a vendre'ls ni a comprar-los, com, com la ocre, el pak choi, els jalapeños, i ara he estat més acostumat, però fa uns quants anys bueno. un mango exòtic, un uh -huh. albocat exòtic. Uh -huh. I mi que sempre m'han agradat els menjars exòtics, perquè he sigut molt viatjador. Això és una, una de les coses, també, no? que aquests productes que nosaltres, com a exòtics, ens interessen, ens criden l'atenció, per altres veïns no són tan exòtics, són els de la seva vida de sí, sempre, abans de sí, que, sí, sí, sí. que vinguessin a viure aquí i vivien a Bolívia o vivien a Xina. No? Clar, però nosaltres, per exemple, a l'Hospitalet tenim molts veïns que no es quedeu trobant exòtics, sinó que és el seu menjar bàsic. i Llavors, clar, és una manera d'integrar-nos també en la cistella. vull dir, perquè són productes que afegim a la cestella. Mantindrem el contacte. <ríe> és veritat bantinem, que aquest bantinem aquesta, bantinem. Aquesta nivell de producte que en diem exòtic, però vist un altre punt de vista, no que no ho és? És que són, són, mirades, són, mm. són mirades que hem d'anar canviant. Mm -hmm. Perquè, clar, nosaltres parlem des de la nostra experiència de gent que portem aquí tot el dia Divina, però quan surts al carrer les nostres veïnes són completament diferents. Jo en Reuada Cuba vaig dir-ho que és fruta exòtica i algú va dir, no, el que és exòtic és una manzana, perquè per ells és exòtic una manzana, no? Clar, clar, clar. I la idea justament és aquesta, poder veure com des d'aquí els podem cultivar perquè estiguin assequibles per tothom, que no hagin de venir transoceànicament, de molts llocs, dir així anem repetint com les dinàmiques dels supermercats. Doncs moltes gràcies, hem après moltes coses i continuem mantenint el contacte per veure si podem fer coses o com a mínim traspassar informació de com ho fem.